Joan den urtean, hogei urte bete ondotik, jaizki belkompainia kalardearen gatazkari atera bideak atxe maiteko bidean sakuntzeko xedea agertu zuen, baina mementukotz ez ondarribiko agintariek ez da alarde bastertzaia kudeatzen duen alarde fundazioak ere ez dute urrats berririk emateko eskua luzatu, oianatxe barri eta jaizkibel konpainiako kapitainada Guk, e, bueno, bat amale ziaz ikusi genuen, orain dikere ba, plastiko beltzek bertein jarraitzen zutela eta horrek irudikatzen jarraitzen duela ondarribiko jendarteko jende konkretu batek, orain dikere borrelako arrera egiten jarraitzen digula ba, kalena guzira gerturatzen garenean, eta ikusiko dugu zegertatzen dena aurten baina alde horretatik ez dugu aldaketarik eh, espero. Eh, Beraiek ez dutelako inolako urratxik eh, erakutsi alde horretan ez tonuetan, ez egiten dituzten komunikatuetan eh, elkar bizitzarako, eh, elkarrizketarako pres daudenik eta norabide horretan edo urratxak ematen ditugu, edo estankatuta jarraituko dugu, eta argi argidago horretarako ere bai instituzioek mugitu beharko dutela eta oraindik ere hori ere ez dugu ikusten ondarribiko udalaren partetik. Joan denekaineko irungo samartzia legunean, gipuzuako batzaretako presidenta den Eusko alderri jeltzaleko Eider Mendoza, ondarri biarra, eta Mari Eugenie Parrairre Madrilen senatari jeltzale eta irundarrak alarde parekideari harrera arrera egintzieten aurreneko aldiz baina kenu historiko horrek ez du Segi daukan alderdi bereko ondarribiko agintarien partetik etxomin zagartzazu ondarribikoa ak aitortu digu deus berririk ez dela, herriko ez duela, gatazkaren bitartekaritza lanik egin eta batzuen eta beste antoolakuntzarako baimenak onartzera mugatu dela. Txooma izan Bakoitzak esan dezagun e, JaQber konpainiak eta eta lardeak bakoitzak baurterooko, ba tramitazioari ekin diotela eta nik dakidan neuurrianan behintzt e, bueno, ba, ba azken urteetan bezalako... Ba, eguna izango dugu eh, horri begira, eh, ez dut bestelako bestalakoen berririk eta eta aipatzeko rik ere ez zaudat. Denok kontuan hartu ezagun noski ospakizunaren zentsua eta zentsu hori zabala izan daitekeela, aztu gabe ospakizunazari garela eta nik sumatzen dut gainera e, bakoitzak bere moduan ondo egin nahi duela e, eta bere modua erabiliz hori ondo egin nahi duela eta eta gehienok, gure urari sor diogula. diogula e, jai eta eta ospakizuna et. azken urteetan herriko etxeko talde politiko desberd en artean aterabide bat bilatzeko zenbait bilkura pribatuan eraman izan direla jakin izan dugu baina emaitzari gabe